Confirmă. Ce da. apă lor. Da. da. În fine, revenind la Liga 1, spectaculoasa, animata, fabuloasa. și cine Liga a marcat 1? ieri? Sorsa? Sorsa. Sor... Da. Nu frasul Sorsa. Da. Băi, ce Cluj, Vai de situația lor în ajunge insolvență. Fosta noastră mare campion. Nu ajung că sunt în insolvență și nu au drept de participare. Da, da. În sensul în care ar putea ajunge. Da, e strigător la cer. Adică bravo lor din punct de vedere sportiv Felicitări, dar Spune multe despre ediția asta de campionat, situația CFR-ului și a gazmetanului, care de asemenea este în insolvență. da. Deci mai vorbeam recent pe tema asta. Avem din nou două echipe în insolvență în play-off, ceea ce lasă loc câștigătoarei play outului ului spre cupele europene, așa că... Vezi numai rapidul, nu mai e în insolvență. Pe grăbiți-vă că de... uite, <laughs> sunt locuri în cupele europene <laughs> pentru toată lumea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Nu știu ce să mai facem cu Vlad, că vine cu tot soiul de piese dimineață mm -hmm. Care mai de care mai... Uite, Uită, azi, zic, pentru, okay, ceva azi ceva fin așa pentru cunoscători Ce dragă drag mie de el Puțin de mod, la început de drum Oriunde ați fi la ora asta, dați radiole mai tare It's no good, ascultăm așa dis de dimineață Și noi ziar. Servim patria. Da, cu voi și așa bine. 7 și 21 de minute. Bună dimineața, să înceapă deșteptarea la Europa FM. Cu idei de afaceri, cum le Iar... face nouă, da. Cea mai bună afacere. Te angajezi zi, businessman, de acum așa zic, businessman. Da, business. Cum te angajezi cu, uh, cum să te, te uite te angajezi la stat. Asta e. Asta e cel mai bun business. Da, scuză, abea acum l-ai descoperit, da. Cum se mai fură bani în România cu sporuri? Te duci la muncă, te duci la muncă, nu trebuie să și muncești. Te duci la muncă, dacă ești la stat, unde nu ajunge doar salariul. Adică asta este că te-ai angajat, primești salariu. În rest, faptul că te duci la muncă, încurajează angajatorul, adică statul, adică noi ceilalți, să plătim și sporuri. Asta e tare. Da. Lângă salariul sporuri. de bază, da, mai ceva. De exemplu, spor de calculator. Cum spor de calculator? Spor de calculator e foarte periculos și foarte rar, nu e pentru oricine. Adică faptul că lucrezi pe calculator și ești la stat... Așa. Asta e pericol. Păi și noi de ce n-avem? Un... Stai un pic. Păi dar noi nu lucrăm la stat. ia aici una, două, trei, patru monitoare. Ești într-o stare de pericol îngrozitoare. Dacă da. ai fi la stat. Dacă ai... la reala stat, e spitalizat. Da. Mm. Și primeai concediu medical. Auzi, da. tu, de asta ai cerut și tu monitor? <ră> speranța că... Da. Dacă vine ziua în care să fie pregătit. Așa. Curtea de conturi a descoperit că la Consiliul Județean Galați, Așa. în perioada 2010-2016, mm. mai mulți angajați au primit... Numai puțin de, și citești din adevărul, 307.797 de lei pentru sporuri de calculator și de antenă. Cum și de antenă? Da, păi și fără să fie îndeplinite condițiile legale. Adică ce înseamnă că nu erau îndeplinite condițiile legale pentru spor de calculator? Vă las să ghiciți dintr-una. <sus> Nu, a, nu nu aveau calculator. <laughs> deci nu aveau calculator, dar era exista posibilitatea să ia sport de calculator și cum funcționarul român poate depăși orice obstacol când vine vorba să ia un sport, au luat sport de calculator deși ei nu aveau calculatoare. Nu aveau vișa postului, nici obligația de a lucra pe calculator. Au avut de la de, de mână, mă. Calculatoare da, da, calculatoare cu radical, dar. cu cosinus. Nu aveau pe inventar computere, iar Singura interacțiune cu tastatura și ecranul putea să se producă cel mult, zic colegii de la adevărul, la terminalele altor colegi pentru o excursie pe Facebook sau pentru un solitar. Asta nu-i da. Deci De ne unde mi imaginezi și dialogurile Colegul, lasă-mă și pe mine 5 minute la calculator să-mi fac și eu sporul pe luna asta. Păi, stau și sporul de, de antenă gândesc. pentru ce? Pentru antenă, nu era nici antenă. Era, nu era a, nicio antenă, ca. nu era în nicio antenă și niciun alt generator de impuls, dar poate mergea pe antena 1, ceva. <laughs> asta în... e bună, cred că au spor de antene, de da, fapt. deci, a, sporul de antene e ceva. Da. Deci vreau un televizor pus pe antene și au zis, trebuie să avem spor de antenă. <laughs> și acum urmărim sporul de pro. Da cu pro e mai greu că pro vine de la profesioniști. Dar Atunci să avem și noi sporoci. Bani trebuie recuperați. Ha ha. Tu ce spor vrei? Eu ce spor? Da, îți spor de muzică bună. Ah, da, <laughs> ce <că> Vite, tare! Cu Vlad Petrenoi și George Zafiu la <laughs> Europa FM. Când ești mic, lumea îți pare mare.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 Banii sunt gata, mergeți în față să-i ridicați uh -huh. cum merge eu? iau a ING pe repede înainte Fără adeverință, fără vorbă lungă Vie și pleci cu banii în pungă Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează?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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 17-23 noiembrie ai Gourmama Petit mini hamburger bio 250 de grame la doar 19,90 lei. Floare de lună, vin alb să românească 750 de mililitri la doar 24,49 lei. Și Borumir croasant cu cremă 50 de grame la doar 99 de bani. Mega image de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale poate par impertinent, dar mai degrabă eu mă văd perseverent, urmându-mi scopotent. Mai am o întrebare pentru fiecare, aveți vreo așteptare atunci când oferiți o floare. asta e pentru ce ce încă plâng, asta e pentru inim ce se frâng. E pentru cei care dau Nu contează cât Și nu le pază cât E în care E pentru cei ce încă plâng asta e pentru inim ce se frâne. E pentru cei care tău, nu contează cât tău și nu e pasă cât e în care. Vreau să-l fiu Europa FM 7 și 33 de minute. Ascultăm BCD. Bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit! Cu un ochi la campania electorală, dar cu frâne la gură în această perioadă, n-am totuși cum să nu observ niște tendințe antagonice, așa, pe care le-am mai văzut și despre care n-aș zice totuși că ne caracterizează ca nație. Unele lucruri par inevitabile, dar cine știe, viitorul se poate schimba oricând. Eu, de exemplu, simt cum apucă poezia... Busy Day cu Moiseguran la Europa FM. La noi acum lucrurile sunt clare. Pumn din mesele de talk show ale televiziunilor Și trimiteri la ură de-asta Fără perdea către cei care ne-au mai furat Țara și încă vor să ne mai fure Se știe De ce să nu crească donle salariile românilor? Ca să ia multinaționalele banii și să le ducă în străinătate? cine ne-a adus nouă donle sclavia asta pe salarii de 2 lei? Țara noastră e bogată, donle Dar ne-au furat-o NATO și cu UE, se știe eh? Vă sună cunoscut? Păi normal Trebuie doar să dați drumul la TV Pe un post de știri oricare Și asta e cam toată campania noastră electorală N-ai cum să pierzi alegerile cu astfel de retorică Simți cum crapă genage tot în telespectatori Simți cum crește în fotoliile din fața televizorului Ura pentru romanii care mai ieri ne-au invadat țara Indiferent că au venit cu Coca-Cola Monitorizare pe justiție și DNA sau au scut antirachetă Mama lor de imperialiști În timpul ăsta lumea se strânge Obama umblă creangă prin Europa Se sfătuiește cu Merkel, cu Oland cu mari aliații Statelor Unite încercând să vadă cum și ce s-ar mai putea salva din calea unui foarte previzibil război comercial. Că, știți, războiul comercial e de regulă doar un pas către războiul pe bune, ăla cu tancuri, bombe, rachete și alte jucării de acest fel. Iar dacă s-ar putea evita unul, ar fi mai puțin probabil și celălalt. Peste canalul Mânecii, guvernul Măriei sale pregătește separarea insulei britanice de continent, în același război pe care prea puțin de o deocamdată. Umblă vorba că englezii vor anunța în curând cea mai mare reducere de taxe pentru corporații din istorie, pentru a putea ține știți și ei mai aproape multinaționalele astea de le urăsc ai noștri pe la televizor. Că na, e campanie electorală. Sigur, că nu e campanie, fac și cu corporațiile ai noștri, fără scrupule, așa, chiar și pe banii de educație, s-a văzut în afacerea Microsoft. Apoi vin și ne spun, în de deci ce ani, Pibul a crescut cu 75%, salariile doar cu 50%? Unde e diferența? E au furat UE și NATO? De ce nu ne dați, mă, invadatorilor salarii nouă românilor? Ce aveți, mă, cu noi cei să mistiți din Decebal și Traian? Pardon, asta a sunat kang să facem și un referendum să fim siguri fiecare pe sexualitatea noastră. Și uite, așa a mai trecut o campanie. Dar vai, aceștia sunt tot ăia care au desințat școlile de meserii. Mai știți, sunt cei care au făcut din școli în general sinecuri pentru titularii de partid, iar nu investiții în oameni, în copii. Aceștia care cer acum salarii din cu pumnul în masă sunt cei care au autorizat fabrici de diplome. Că oricum în sistemul lor de valori nu contează ce știi să faci, ci cu știi să dai. Aceștia, cei care fac acum calcule simpliste, dar care prin și cu care vor câștiga probabil alegerile Nu spun cât au cheltuit și cât cheltuie patronii români sau străini Cu calificarea unei nații în mod diabolic prostite Ei nu vorbesc de fapt despre muncă, despre competență sau despre valoare nou creată Că cel mai des ei nici nu știu că asta este PIB-ul pe care îl împar haiducește la televizor Valoare nou creată Ei nu vorbesc, ba chiar distrag atenția de la costurile furtului în care s-au specializat mărșav, Reușind să atragă în complicitate uite chiar o bună parte a populației Pe care nu o nici vorbă o țin acolo jos, dependentă, blazată, doritoare După ce s-au asigurat că nu mai poate va da prin cunoaștere, prin instrucție Sau chiar prin năzuința de mai bine E, cam ăștia suntem noi acum Iată-ne din nou în contrăjur cu istoria celorlalți Sau poate nu Afla vom în curând, spuse poetul Mulțumim poetului Moi Guran Bizi de am ascultat la Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Mi-ascund lacrimi ține Strângem punct dorul meu de tine oh, oh. Te-a prins grăbit, rapid ars Când împreună înseamnă ieri despărtiți, încep azi oh. Dar tu ai văzut doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine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 eu am găsit pe altcineva ca mine E dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este de pec plus defect. Uite pec Uite, cugetul inelar, liber, ochii după ochii l-ar dar sincer dur cap mii de gânduri Oare are un am citit printre rânduri Dar tu îndepartezi o fată care vede perfectul în tine. O fată care se va pierde în multime si locul ei acum îți spun Eu am grijă de altcineva ca mine Imperfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Eu am găset pe altcineva ca mine Imperfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtător de arme albei noi transformați în hoţi Şi noi Ce nu se deschid. Am văzut prea mult noi. Dar tu prestigi că, că tu mă ştii Supresiuni din trecut Noi nu suntem perfecti Dar noi suntem vei, vei. Eu am găset pe altcineva ca mine Perfect. Dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus de defect Eu am găsit pe altcineva ca mine Imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus defect Puțin Carla's Dream, simt perfect 7 și 41 de minute Bună dimineața! Bună dimineața! Despre mașini furate vorbim astăzi și mașini sparte. Dar ce-ți Am găsit o statistică. Ce... Se, mai, se mai fură mașini? Da, da frate. Tot da cei se... pe primul loc? Pe primul loc se situează sectorul 5. <răși> Bine. Poliția Capitalei a făcut topul pe, a, capital, pe sectoarele Capitalei. Pe primul loc se situează sectorul 5 anul acesta. Felicitări! Acolo au fost furate în primele 10 luni ale anului cele mai multe mașini și anume 35. Bine, nici nu cred că sunt foarte multe în sectorul Bine, eu cred că au fost furate mai multe pentru că uh, restul mașinilor furate nu erau înregistrate legal. Da, poate că da, <laughs> și te duci să Și cred că e mai mult în promoturi. da Serios, adică la modul omul a mașina care o treabă, are de uh -huh. la marfă de la, da. na, Și un o pune la supermagazin și o aduce. Vei păi că știi că, știe da. că hoții nu fură niciodată din zona lor. Asta cu tumă, da. Adică, vintre astea, sud în Dar nu fură în cartierul Ferentari. Vine la matale. Da. Mai... E o... da. un proverb, nu și faci legătură. Deci, acolo, probabil, ia mașinile da. astea să-și facă treaba și le lasă să. Da, da, da, da. Uite Bă, de unde le-au luat. Da, când era tele șapte Ne-a fost furat atunci una din cele două <laughs> Mașini de la știri O Dacie Vișinie Acum, Trebuie să fii, și gândit, Băi, când am venit dimineață Era din Giulești <laughs> Nu, aveam niște Dacii, nu, erau patru La tot departamentul de știri și restul stației TV Deci cam două ne reveneau într-adevăr Erau niște daci combi Vișinii un abțibil mare foarte urât pe portiere Pe care scria 7 ABC cu albastru Cu nu știu ce și una din mașini a dispărut într-o dimineață și inițial am crezut că a plecat șoferul cu ea, după care s-a făcut investigații și șoferul panicat a zis, bă, s-a furat. Adică o furaseră de acasă de la el, că plecase cu ea acasă. A fost găsită de poliție în cursul după amiezii câteva străzi mai încolo. Care era șpilul? Um, roata din stânga față de la mașina aia se dezumfla zilnic. Pentru că nu erau bani să o vulcanizeze. Îți dai seama ce sărăcie, ce sărăcie treceam, trăiam atunci. Și ca atare, în fiecare dimineață, șoferul trebuia să umfle roata. Sau la două zile, știi? Și pom a furat mașina, a plecat, s-a dus cu ea prin cartier și până la urmă... s-a roata. Și, da, a abandonat undeva pe acolo. Da. Am înțeles. Deci 35 de mașini furate în sectorul 5. Cea mai vânată marcă este Dacia. Topul este continuat de BMW și Audi sunt dacă e o mașină care nu pornește, ai cum ar fi Fiatul, de exemplu. este <laughs> <sunt> mai mult <laughs> nu, nu Da, avantajul tău. După pe locul doi sectorul 3, 31 de autoturisme, în aceeași perioadă anului trecut au fost furate 217 mașini, acum doar 145. Băi, de nici furtul nu mai merge în țara asta. Furtul de mașini nu mai merge. Sau și face poliția datoria. Dar eu aș fi curios câte mașini au fost sparte, nu furate, propriu zis. Aică asta sparte și mai multe. Te Am duci... O... S-a mașina? Da, au încercat să fură, au încercat să înfure radiogastofonul. spart o. Au spart o, da. Geam. Da. Da în perioada în care deja început să resapară mașini, radiourile băgate în bord, adică nu mai nu mai erau din alea de asta a fost o lovitură grea pentru. Da, da, da. Și Breasle. Și au luat ceapă, cum s-a spune. Da cred că fiecare dintre noi a avut o aventură de asta. Poate vorbim la Da, nu poate. sunați ne acum 0372069599. Ce au furat din mașină? Ce ți-au spart mașina? 0372 069599 Ce ți-au furat mașină, din mașină când ți-au spart-o? Mai țineți minte că într-o vreme erau casetofoanele alea cu față, față de tașabilă? Da, da. Și, Toate, și ce dacă? Era. Adică, ce? Se furau? Îi detașau <laughs> doar fața Nu, deci tu plecai cu fața, ei plecau cu restul Cu restul, da Mi-au spart de trei ori prima mașină A fost mașina pe care mi-au spart-o de cele mai multe ori De trei ori, frate Prima dată au spart geam Au încercat să fure casetofonul care era prins în bord, n-au reușit, au strâmbat bordul. Da, hmm. Mă rog, că asta a fost, era o mașină mai veche, oricum era cam șantalie, a mers cu bordul strâmbăi, deci au tras. A doua oară, au spart, nu știu ce au încercat să fure, bordul era deja strâmb, n-au reușit să fure nimic, nimic, nimic. Poate era un host de la mai rachitic, mai Poate fără vitamine. Da. A, a treia oară, -a... băi, deci eram frate, am avut mașina aia trei ani, în fiecare mi-o spângeau. A treia oară mi-au spart parbrizul ca să fure chederul. Oi, avem un cheder cromat. Aveam nevoie. Da, mă, cineva da comandă Și atunci m-am enervat îngrozitor. Bă, bun, nu spun ce a fost la gura mea. Zic că am înțeles, spargeți un geam la geam lateral. Domne, da, par brizul ca să furați cederul. Adică ce porcării, eu cu mine însumi. Ah. Și m-am dus la poliție să fac reclamație. Prima dată și singura dată când m-am dus la poliție să reclam o mașină spartă, pentru că m-am supărat foarte rău. Și când am intrat la poliție era o coadă de da, mașini. Zic, pentru o mașină spart treceți la coadă! Bă, Bogdan, bună dimineața! Salut! Salut, ce ți au oferat? Uh, salut, Bogdan Tache. Salut, Bogdan, ce-ți-a oferat? Uh, diplomatul lui din mașină cu o legătură de ceapă verde și un sandwich cu brânză, cred că era, mai rămasă din pachet. A, ah, și cum mă cu mă ligă. Nu da. cred, mai asta e Auzi legendă de urbană. de urmat. De ce lăsa... l-am pătait ca mi-l îngăminat în mașină și el mi-a zis, băi, era și mă ligă. Deci era un diplomat de la Rusă, de aluminiu care erau la mare modă. Dar de ce l-a lăsat brânză în, în diplomat, ca să o recunoască unde a lăsat-o după miros? ambii <laughs> rosti? <laughs> Bine, Bogdan, îți mulțumim tare mult. Uh, Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiești! Eu am fost în centrul Timișoare și Cumpărasă o freche de pantofi da. Cam locul a fost că Mi-am schimbat pantofii noi cu cei vechi În, în magazin și i-am pus În mașină pe ei vechi Și si au furat că pantofii vechi -a mai găsit cu pantofii vechi <laughs> E bună asta uh, ce... Simon, bună dimineața Bă, bun, dar să te seama hoții ești zis că libertatea ajungă acasă Ce ai furat, mă? Un pereche de pantofi scălgeați da. <laughs> Ce prostovan Nața Simon. Bună dimineața, vezi. Salut. Băi, da. acum mulți ani de zile Eram eu tânăr meșter Mă de toate Am făcut eu rost de un castofon Grundix pentru auto da. Era o mare meserie mea. M-am închinuit eu două zile Să-l montez Și în prima noapte După ce l-am montat Mi l-a furat din mașină. Și de unde? În garaj. <gătări> Cum? A, A nu, că montată la două zile, ți l-au furat în două minute. Mamă, da. Cam așa ceva. <gătări> da. Am, stat, am stat, cred că m-am văzut în stradă muncindă-ți acolo și ai să... Ăsta e ceva de mâncat de la el. De asta, asta mi duce aminte de buta aia cu tipul care își cumpără și el și este... Se uită la el, o iubește atât de mult și când se ducă la culcare, pune un afiș în geam. Vă rog frumos, nu îți mașina nu furați, n-am înăuntru valori, n-am casetofon și a doua zi pe locul de parcare gol găsește scris cu creta. Nu-i nimic, îi punem noi. <laughs> Florin, bună dimineața! Bună dimineața, la, Brașon, la Ia zi, Florin. De mai multe ori mi-a spart mașina, dar ultima oară mi-a spart și mi-a spart o, mi -a spart -o, o biblie. A, asta Aha. e bună treabă pe cuvântul meu, da. de ce poți, doar. Te, da. Apropo, te-ai dus po să, să reclame asta? Poți să alerti acum, da. Da, s-a dus la biserica și l-a reclamat da. că la poliție era coada, exact cum ziceai tu. N-ai văzut ce veselă <laughs> era? Da. Sorin, bună dimineața. s că mântuit un om sau ceva. Sorin, dimineața. dimineața. Sunt din București am avut o experiență. Da, te ascultau. Am avut o experiență ciudată chiar de 1 iunie. Așa. Eram plecat cu copiii în parcul Herăstrău, am parcat mașina pe șoseaua Nordului, aveam atunci o Dacia 1310 și... Da s plină cu câteva zile înainte După două ore jumate, trei cât am stat în parc M-am întors, pornesc mașina S-a furat benzina Mă uit, eu opresc repede soția ceea ce ai făcut Zic, bă, stai să vedem, să nu avem să să, să, să spar conducta, rezervorul, nu știu Nu mai am benzi furat mașină. benzina Da, da din bine. anamiaza mare pe șasea Nordului Păi ia, scos da. și el niște benzină Pe vremea aia, la Be. mașinile mai vechi se putea Că cu tubul, dar știi cum se fura foarte urât benzina pe vremea lui Ceaușescu la ligian cu țărușul? Foarte nasol. Deci pe vremea aia, când era nu se erau cos mari de benzină, se punea un ligian sub rezervor cu un țăruș și uh, doi sau trei ridicau uh, mașina de fund și după aia dădeau drumul pe țărușul ăla și găureau rezervorul Urașmic. și curgea toată benzina. Da, Marilena, bună trebuie. dimineața! Uh, bună dimineața! Acum sunt din Brăila. la 96, eram în București, am născut în octombrie. De sărbătoare am venit aici la Brăilaș și atunci au apărut pe Și totul s-a da. dus printr-o și a cumpărat pe împări. Și a lăsat în mașină. Și au furat tot la, Da, și ne-a spart mașina și singurul lucru care l-a luat pe si și copilului. Da. Deci <laughs> a mai ceva memorabil. Pe și diplomatul da. cu ceapă. Ce s-a mai furat? Benzina? sunt oamenii când povestesc cum le-au Da, că a trecut. Ridicol. A trecut, s-a dus. Da, și ce Marilena, mulțumim Mulțumim și celor care ne-au sunat în dimineața asta Și cred că, uite, vezi despre Liniile sunt pline, despre furtul din mașină Am putea să vorbim mult în care Da, despre furt se poate vorbim În țara asta E un subiect foarte mișto 751 de minute, Reunesc, cu noi Avem știri și Republica Fantastică România Nu uitați că avem și un Smart TV România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Sunt un manager de spital, dar privat. Nu sunt medic, sunt economist. Deci la spitalele private se poate. Păi se poate. Un economist în primul rând ce este? Un gestionar de resurs. Grupul din care fac eu parte activează în infrastructură. Managerul nostru venit de la fabrica de șoconată. Adică se pricepe de... la organizarea asta, spuneți. Exact. România În Direct. Cu Moi Sigurat, în fiecare zi de luni până joi la 16:00 la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro.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 De sărbători faci alegeri sănătoase și gătești smart cu floriol, salata la rus cu, e, creveți sau rulada de gurcan cu, n-o să crezi, rodie. Cumpără floriol în perioada 14 noiembrie-29 decembrie, înscrie bonul smart.ro și poți câștiga un smartphone pe oră. Floriol. Poftă de viață!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 Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Mami Mami. Felicitări tuturor părinților! Această reclamă a fost pentru voi! Acum poți achiziționa ușor noua ta listă de cumpărături. Cu cardurile de credit Mastercard emise de Unicredit Consumer Financing, poți cumpăra orice de oriunde, în 12 rate, fără dobândă. De exemplu, dacă ai nevoie de un scaun de mașină pentru cel mic, care te-ar costa 1000 de lei, cu oferta Unicredit Card, achizi doar 83 de lei pe lună. Vină în orice sucursală Unicredit Bank sau sună-ne la steluță 2020. În viață uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici oricând. Unicredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe ucfin.ro. La practicări cu cât vii mai des, cu atât pleci mai câștigat. Vino în orice magazin Practicăr solicită gratuit cardul de client fidel și câștigă o mașină Kia Seed. Campanie valabilă până pe 11 decembrie. Regulament disponibil în magazine și pe www.practicăr.ro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 Imag. Hei, hai să-ți dau un pont. Pentru fiecare dintre noi, luxul înseamnă altceva, dar de sărbători, luxul de a petrece timp alături de cei dragi este cel mai important cadou pe care l-ai putea oferi. Pentru că dăruiești, merit să fii surprins la Lidl cu Deluxe Unt cu sare de mare la 8,99 lei, 250 de grame, Deluxe Somon în aluat la 24,99 lei, 700 de grame și Deluxe Tiramisu Premium la 9,99 lei, 500 de grame. Lidl, merit să fii surprins.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 Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Când de tercoale, iați măsuri de apărare. Apelează la Quix Protect, spray nazal și pastile pentru gât. Cu formula naturală Carageloze din Alge Roșii, Quix Protect formează o barieră de protecție împotriva răcelii și a infecțiilor virale și susține sistemul de apărare naturală a organismului împotriva răcelii și gripei. Noul Quix Protect, apărarea naturală împotriva răcelii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Practicar te ajută să îți decorezi casa simplu și accesibil. Ai la dispoziție mii de modele de lămpi. De interior sau exterior, clasice sau moderne, pentru living, dormitor sau baie, chiar și pentru camera copilului. Nu, nu am uitat nici de biroul tău. Te așteptăm cu mii de modele. Să tot ai de unde alege. Practica! la casă, la casă. Sinte ritmul drum. Selecționează cei 16 magneți și cele 32 de ornamente de brad. Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Poppy sau Branch. Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la Rob sau cumpără tot ce te bucură. Pe 21 și 22 noiembrie ai pastă vegetală buceci 120 grame diverse arome la 1,79 lei și pentru două bucăți cumpărate primești un piculeț cu troli. În plus, ai hârtie copiator A480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 Ioana Brustur, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Este cod galben de ceață și condiții de polei până la 10 în județul Alba și până la 11 în Punădoara, Sibiu, Cluj, Harghita, Sălaj și Bistrița-Năsăud. Județul Sibiu se află și sub avertizare cod galben de vânt puternic până la 13. Zimon horuta astăzi în sudul și estul țării cu noră ceață și burniță, în celelalte regiuni vremea va fi în continuare frumoasă al valorile termice mai ridicate decât ar fi normală în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse azi între 5 și 15 grade. În capitală, o nouă zi măhorâtă, nori, vânt slab și condiții de burniță, maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade. Peste 600 de mii de români am în fiecare zi antibiotice, deși n-au nevoie de ele. Folosirea lor poate duce la mutații ale bacteriilor, iar acestea devin greu de tratat. Ministerul Sănătății a lansat campania de informare Nu Antibiotice la întâmplare, prin care încearcă să atragă atenția asupra pericolelor la care se expun cei care folosesc antibiotice luate după ureche. Până în anul 2050, în toată lumea se vor înregistra 10 milioane de decese produse de infecții cu germeni rezistenți la antibiotice. Atrage atenția Ministrul Sănătății Vlad Voicule escu Pioceanicul, Stafilococul Auriu, clepsiela sunt bacterii cu rezistență mare la antibiotice care au o mare răspândire în spitalele din România. Ceea ce se întâmplă în spitale este însă doar vârful icebergului, în privința consumului de antibiotice. Peste 90% din consumul de antibiotice are loc în afara spitalului, pentru infecții tratate la domiciliu de obicei. Corupția generează rezistență la antibiotice. În societățile unde există corupție, regulile sunt încălcate, nu sunt respectate ghiduri și protocole terapeutice, Eliberarea medicamentelor se face fără prescripție, nu se respectă măsurile de izolare a pacienților infectați cu germeni multiresistenți. În cadrul campaniei, studenți la medicină vor distribui pe stradă, în spitale și în cabinetele medicilor de familie 50.000 de cutii asemănătoare celor cu medicamente cu sfaturi și recomandări privind consumul de antibiotice. Studii de fezabilitate plătite din bani publici, dar care n-au fost folosite niciodată, a descoperit Corpul de Control al Premierului. Verificările au scos la iveală că în ultimii 5 ani statul a plătit peste 18 milioane de lei pe 29 de astfel de studii. Ciprian la relatează. Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Economiei, dar și companiile din subordinea acestora. Iată instituțiile verificate de Corpul de Control. Acestea au contractat între ianuarie 2011 și iunie 2016 peste 90 de studii de fezabilitate plătite integral de la bugetul de stat. Suma alocată? Aproape 93 de milioane de lei cu TVA. 18,1 milioane lei reprezintă însă bani alocați de geaba. Mai exact, 29 de studii de de fezabilitate care nu au fost utilizate niciodată. Printre motive se numără lipsa sursei de finanțare pentru etapele următoare, neîntocmirea documentației pentru avizare și beneficiari neeligibili. Lista firmelor care au încasat banii e de găsit pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro În Statele Unite, Donald Trump anunță că în prima zi de mandată retrage țara din parteneriatul Transpacific un potențial dezastru pentru țară, așa califică acordul președintele ales. Ștefan Leonte. Donald Trump a anunțat că va emite un ordin executiv în prima sa zi de mandat pentru a retrage Statele Unite din Parteneriatul Transpacific Într-un clip publicat pe internet el consideră parteneriatul drept un potențial dezastru pentru țară În schimb, Republicanul a spus că administrația sa vrea să încheie citez acorduri comerciale bilaterale corecte care să aducă locuri de muncă și industrie înapoi pe țărmul american Parteneriatul Transpacific este unul dintre cele mai ample acorduri comerciale ale negociate de președintele Barack Obama Negocierea lui a durat 8 ani, iar pentru a intra în vigoare trebuie aprobat de cel puțin 6 țări care să reprezinte cel puțin 85% din producția economică a semnatarilor Acordul prevede reducerea taxelor și protejarea comerțului ca metodă de creștere economică. Fără ratificarea Statelor Unite, acordul nu va putea fi pus în practică. Criticii acestuia în frunte cu Donald Trump spun că acordul va submina economia Statelor Unite pentru ca a fost negociat în secret, ținând cont numai de interesele marilor companii. Președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, urmează să meargă într-o vizită oficială la Moscova. La sfârșitul acestei luni a anunțat un oficial din Ministerul Rus de Externe. Înainte de a ajunge, Igor Dodon la Moscova va avea loc întâlnirea Comisiei Interguvernamentale Ruso-Moldovene de Comerț și Economie. Acolo vor fi discutate chestiuni concrete privind cooperarea comercială și economică între cele două țări. Încă din campania electorală, Igor Dodon a anunțat că intenționează să facă că la Moscova prima sa vizită după alegerea în funcția de președinte. Știrile s-au prezentat deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru ȘtirileEuropaFM.ro. Ioana mulțumim Sport, Luca Pastia. Bună dimineața de seară începe penultima rundă a grupelor Ligii Campionilor. FC Sevilla o înfruntă pe Juventus într-unul dintre cele mai interesante meciuri, în timp ce Olympique Lyon se va deplasa la Dinamo Zagreb în aceeași grupă. Sevilla conduce clasamentul cu 10 puncte, Juvea are 8, iar Lyon 4. Real Madrid va juca pe terenul echipei la care s-a lansat Cristiano Ronaldo, Sporting Lisabona, iar Borussia Dortmund, deja calificată, va primi vizita Ligii Varșovia. De la ora 19, CSK a Moscova o întâlnește pe Bayer Leverkusen. Grupa lor este una dintre cele mai echilibrate. În celălalt meci, Asemunaco primește replica lui Tottenham. Echipa din Monte Carlo are 8 puncte, nemții 6, englezii 4, iar rușii 2 puncte. Leicester City Club și FC Copenhaga, FC Porto sunt meciurile grupei Gen, care campioana Angliei are 10 puncte, Porto 7 și Copenhaga 5 puncte. Luca, mulțumim. Luca, tu ai certificat de revoluționar? Nu. Vlad, Uai, Nu? Ce, mă, voi n-ați jucat țară, țară vremostaj niciodată? De ce n-ați primit? <laughs> Republica Fantastică, România, imediat! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM Because you know I'm all about that, baby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 beauty, beauty. Just raise a I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back.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 alege să fii smart la Europa FM câștigă un smart TV peste câteva minute. Încep înscrierile 8 și 9 minute. Avem Republica Fantastică România, cu noi informații despre afacerea cu certificate de revoluționar. Când zic o afacere nu greșesc. Idei de, de afaceri. Miliarde, <laughs> Numai de asta te ții. miliarde de lei cheltuiți cu certificatele astea. Bun, corpul de control al prim-ministrului a făcut o anchetă și a descoperit tot soiul de situații și ar fi de râs dacă n-ar fi, cum ziceam, o grămadă de bani furați, printre neregurile constatate la Secretariatul de Stat pentru Revoluționari. Și avem o listă. De exemplu, mai multe lucruri. A fost cumpărat un soft de calculator pentru evidența persoanelor cu certificat de revoluționar. Softul nu funcționează. Că dar poate iau sport de calculator <laughs> și atunci. Da. Merită. Certificat de revoluționar pentru o persoană care avea 5 ani la revoluție. <laughs> Cine știe de la ce avea rana? De da, pistolul cu apă. Da. Sau, sau poate era pistol cu capse și da, a fost rănit da. de pistolul cu capse. Schimbarea calității de luptător rănit în erou martir, adică mort. Da. În cazul unei persoane care a murit la 15 ani de la revoluția din Bă, decembrie am murit. 89. A murit. Serios acum. Da, nu e de râs, mă rog, din cauze... deci cauza morții n-a legătură cu revoluția, concluzionează. Da. Diverse persoane au primit certificat de revoluționar la recomandarea doar a unor membri ai familiei. Deci cum ar veni... Mama, tata, prietenii, un verișor... Mamă, soacră, tu ești cam revoluționar, așa, n-ai vrea un certificat? De asemenea, s-au dat certificate membrilor aceleiași familii, la recomandări reciproce. Deci mama, soacră l-a recomandat și pe genere. Una ție, una mie. Da, îi se pare cam gălăgios. Alții au primit titluri de luptător rănit fără să fi făcut dovada vreunei răni. Poate au fost răniți sufletește. Da, multe certificate acordate la recomandări cu același scris. Adică, domne dacă te apuci să recomanzi asta, faci mai multe. Să fie. Da. Toate afacerile astea, toate nu sunt gratis. Iată cam câți bani s-au cheltuit cam. cu revoluționari. În perioada 2010-2012, deci 2 ani, a fost acordată suma totală de 777 de milioane, 785 de mii și așa mai departe, de 777 lei. de milioane pentru, de lei pentru următoarele categorii de revoluționar. Luptător reținut, adică asta e un luptător care a ajuns la, în arest, nu că era el reținut așa, un luptător mai rezervat. Da. Suma totală pentru luptători reținuți, 116 milioane de lei. Pentru luptător remarcat, 593 de milioane de lei. Pentru urmași, suma totală, 68 de milioane. În aceeași perioadă s-au dat pentru diverse programe de asistență socială, orteze, proteze, nu știu ce, 2 milioane de lei. Deci, de fapt, cei răniți și care au primit orteze, proteze, cărucioare, tabere pentru copii și așa mai departe, suma a fost de 2 milioane dar cei care au luat banii direct adică banii direct sunt la nivelul ăsta 780 de milioane, 100 de milioane Bun, nu spunem că toți revoluționarii sunt falși dar sunt atâtea detalii dubioase aici Asta aruncă o lumină foarte tristă de fapt față, față, peste această comunitate de revoluționari de asemenea în perioada 2013-2014 Secretariatul de Stat pentru Revoluționare a distribuit 15.025 de cartele de călătorie gratuită cu metroul în plus față de câte ar fi trebuit să distribuie. 15.000 în plus! Cauza, <coughs> da, revoluționarii din drumul taberei ce au primit, că <laughs> Discriminare! Ăia <laughs> ce să fac cu cartelele de metro? De, înțelegeți? 15.000 în plus față de câte trebuiau. Păi ce hoție ordinară! În perioada 2005-2014 pentru călătoriile gratuite pe, cu trenul de către beneficiarii legii a fost decontată de la buget suma totală de 70 de milioane de lei aferentă unui număr de 1 milion de călătorii. Mă, cât s-a Da. Și potrivit aceluiași document, din 1992 până în 2014, document citat de, să și atribuim de colegii noștri de la știinile ProTV, deci din 1992 până în 2014 au fost făcute de către casele de pensii plăți în cuantum total de 3 miliarde 233 de milioane de lei și ceva mărunțiși. 3 miliarde 233, deci 3,2 miliarde de lei. Lei noi, ca să ne înțelegem. Deci o grămadă de bani. Întrebare, cât o fi furat din ei? Cât și eu, exact cum ai văzut mai devreme. și s-a dus bine restul? Da. N-ai de unde să știi. Ca să înțelegeți cam care e proporția, în urma unei inventarieri făcute în 2014 s-a constatat lipsa unui număr de 2350 de dosare de revoluționari din arhiva instituției. Adică bani dați fără drept, asta înseamnă. 2300. Este, cum spuneau comuniștii, ilegaliști, știi? Puține am fost, mulți, mulți am, rămas. am rămas. Sunt mai mulți, cred că în momentul ăsta sunt mai mulți revoluționari falși decât aia adevărați, în scripte, în acte și toți ăștia primesc bani, bani, bani, miliarde și miliarde de lei. Cât o fi fără drept aici? Chiar aș fi curios să aflu cât s-a furat. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 un strop de îndrăzneală O picătură de senzualitate Și mult, mult, mult gust La ligu. Săptămâna gustului Între 19 și 25 noiembrie La TV Sancmonde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 Simte ritmul Trolleymania! Colecționează cei 16 magneți și cele 32 de ornamente de braz! Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Poppy sau Branch! Cum faci de astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la raft sau cumpără tot ce te bucură! Pe 21 și 22 noiembrie ai pastă vegetală buceci 120 grame diverse arome la 1,79 lei și pentru două bucăți cumpărate primești un piculet cu troli. În plus, ai hârtie copiator a 480 grame 500 coli la 9,89 lei și pomelo la 3,33 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Caiul vândului, alături de muguri de pin, pătlagină și flori de tei, face parte din compoziția unei vechi rețete românești de sirop, plantusin. Cu eficiență dovetită în peste 20 de ani de utilizare, plantusin susține expectorația, ușurează respirația și reduce iritațiile tractului respirator superior. Fares. Sănătate din inima Daciei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bine ați venit la creditul pe repede înainte! Comanda, vă rog! <coughs> Scuzați-mă, ați pisem.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim, te așteptăm în Mega să vește ce ți-am pregătit. În perioada 17-23 noiembrie ai Gurmao Petit Mini Hamburger Bio 250 de grame la doar 19 lei 90. Floare de lună, vin albtămâneasă româneasca 750 de ml la doar 24 de lei 49. Și borumir, croasant cu cremă 50 de grame la doar 99 de bani. Mega images de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Ya beautiful Ya beautiful Ya beautiful It's true Europa FM Azi, pleci, Eu sunt prizonier înlățuit oh, oh, oh, oh, oh. Și vorba nu face grijă, sunt mine Europa Uf. FM Ce mai bună muzica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 esperado una carta Akira, 8.27 și 27 de minute, ascultați Europa FM, mergem la Bistrița să schimb. Nu chiar. Am vrea să facem un apel la binevoitori. Domnul primar de la Bistrița are nevoie de ajutor. Numai necazuri pe capul domniei sale. După ce a evadat patru din cele șase veverițe... Probleme cu veverițele. Da, una dintre ele a răposat, am fost informat. A, nu cred. În cu cursul zilei de ier. Da, s-a propădit țăraca una din veverițe. De frig? Sau de ce? Nu se știe, pentru că nu puteau să intre în volieră. Voliera era închisă. Era înghețată. Nu, era în... voliera este încuiată. Primăria nu are cheie. Are, key. Dar cine are Domnul de la serviciu de veverițe, pe cum meu. Trebuie și deci au pus voliera, au plătit voliera. Da. Și, înăuntru, și au închis -o. Da, e încuiat totul acolo. Și veverițele sunt încuiate? Da. Una vie, una moartă în momentul ăsta. Și acolo intră doar tipul care are contractul de serviciu la veverițe, de la pet shop-ul respectiv. Nu cred. Ba da, și ieri s-a constatat decesul. Dar nu s-a putut face medico-legalul La veveriță Că nu au putut să că nu era domnul Da, domnul era plecat și mai venea mai pe seară Și ca atare asta a fost a strâns lumea ca la urs Ca la veveriță <laughs> Să se uite la veverița <laughs> Răposată, care viața de viața Și a dat duhul da. Deci nu mai probleme pentru primarul din. A rămas cu o, singură, cu o singură veveriță Din cele șase Așa e în viață Așa, așa se duc veverițele, domn primar, pe măsură ce trece timpul. Uite așa, ați dat banii și ați rămas fără veverițe. Ce mă volirea aia că că tot garsonieră sunt să sănătoși la cap. Poate îl băgă pe primar acolo. Băi, ar trebui. Eu cred că sunt niște voliere speciale pentru afaceri de astea. Trebuie să încapă și primarul. Da, și acolo e cu veveriță, dar și cu veveriță. Da. Revenind, da. ca să dăm și. Mai sincer de -asta ne pare rău pentru, pentru veveriță. Veveriță, da. da. Mai rău îmi pare pentru banii, dați-o pe veveriță, ca să fiu și veverițe. Da. Se mai găsesc, adică e plină pădurea de veveriță, pe cuvântul meu, de onoare. Du-te herăstrău și. Mama, e nenorocire. Hai da, și... să vedem cu pârtii asta. Și de -asemenea, în, cu păd în pădurile din jurul Bucurea pe unde trece centura, la fel. Sunt veverițe foarte plin. multe pe acolo, da. Nu Numai faună, pești, veveriți. În fine, facem deci un apel la binevoitor să-l ajute pe domnul primar care a cheltuit 24 de milioane de lei pe o pârtie deschice nu poate fi folosită. Este, este părția construită la cea mai joasă altitudine din țară, adică la 680 de metri. Cred că în felul ăsta putem să facem și noi o pârtie aici în București, care nu știu la câte, la 75 de metri, cu Ei puțin nimic. efort facem... Da pe dealul circului acolo. <laughs> da, banii au venit dintr-un împrumut, luat de primăria Bistrița în 2011 și din fonduri proprii. E o părtie frumoasă, înțeleg, 1,2 km lungime, are telescaun cu patru locuri, instalație de nocturnă, instalație pentru produsă padă artificială. Da, mă, dacă au și instalație de nocturnă, aducem și fotbaliști, da, punem ce, și domiioță. Ce lipsește? lipsește firma care să administreze și să întrețină această pârtie. Deci primăria nu reușește să găsească imaginați-vă asta, a dat 24 de milioane de lei pe pârtie, nu reușește să găsească firma care să se ocupe citesc de operarea instalației de telescaun și de deservirea pârtiei de schi, întreținerea pârtiei instalațiilor de produsă Pada și a celorlalte servicii conexe, se scrie gândul. Din punctul meu de vedere cel mai important serviciu conex la pârtia de schi este uh, Dugheana de lemn unde se vinde vin fiert la Correct. bază. Cred că la bază. Adică mie Așa mi s-a părut că este <laughs> foarte jos. <laughs> nu mi s-a părut că ar fi mai sus. Da. Deci asta, dacă s-ar putea cineva să, care știe să întrețină pârtii deschis, să dea cu tunul. Asta nu să dea tunuri. Să dea cu tunul de zăpadă. Păi, și... dacă n-aude domnul Copos, să... sigur face o afacere și la bistrița. Da, să sune la domnul Crețu și să-i spune. Domne, dumneavoastră sunteți cu veverițele, da. Am o ne, propunere. Noi ne pricepem la schi la <laughs> 8 31 de minute Alege să fii smart Câștigă un Smart TV în această dimineață la Europa FM Trimite SMS cu tarif normal La 1769 În care să scrii smart Numele și uh, eventual uh, Orașul în care asculti Europa FM Și poate ajunge în direct Avem un Dita mai Smart TV-ul în această dimineață 1769 Scrie smart numele și orașul în care asculti Europa FM și hai în direct Ca să ne, le să ni le iei, să ne iei televizorul Băi Scorpions N-am mai ascultat de mult în deșteptarea mm. Angel, la Europa FM, Scorpions, 8 și 36 de minute, da. La vrea să vă supună unui test. A concurs cu premii, 0372069599, am premii, am făcut o razie prin biroul lui Zaf, care este peștera minunilor, și acolo da, găsește o grămadă emoții, de lucruri. sincer, da. am avut emoții, te așa yes. exact ca un profesor de la catedră, hai la tine ușor, birou, și ai zis, Zaf, hai până la tine în birou. S-a da, speriat, mamă. Cine știe ce mă așteaptă, Doamne, ce o vrea. Da, și am da. rechiziționat de la domnul Zafiu trei uh, obiecte pe care le voi face cadou acum, ascultătorilor care sună și răspund la câteva întrebări. 0372069599. Da, avem așa o carte, uh, cartea 24 de centimetri al lui Adi Hădean, semnată de Adi Hadean și o să vă dau eu dedicație pe ea. <laughs> Mai este discul... Uh... <laughs> Cum asta, The mă? Best of Cars Așa. Care e piesa de tare de pe discul ăsta, Zaf? Uh, Hai drive cu... Me Home Așa, cu Drive Me Home, cu drive. nu știu ce Și mai este un disc cu Laura Pauzini da. Care este îmbrăcată în Crăciuniță Asta e foarte tare da. da, A, e cu de măi, deci da. Laura Pausini cântă Jingle Bells, White Christmas, nu știu ce Doamne, câte, câte nevoie aveam de Doamne discu de ce ăla Să-l folosesc ambilu? acum că da. vin Și la alegere, deci ce vreți din astea Adi, Hădean, Laura Pausini, Colinde Sau carți cu Mașini uh, 0372069599 Asta Despre Uniunea Europeană vorbim Cine se încumetă? Trebuie să spui de la început că e despre Uniunea Europeană Dani, bună dimineața. bună dimineața Salut Dani, prima întrebare pentru tine Când a fost înființată Uniunea Europeană? Deși deci variantele. Bine, dau variantele. Deci, fi atent. Când a fost înființată Uniunea Europeană? 1945, 1968, 1958. 1968. 1958. Bravo, ai câștigat ce vrei? N-ai să... câștigat nimic, câștigat nimic? Bine, că n-ai câștigat. Îmi pare ai rău, la revedere. <laughs> ai să am... să rețic că eu am vrut să-ți dau, da? Eu sunt băiatul bun. Lucica, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Lucica. Din... Deci, fi atent. Atentă. Câte state fondatoare a avut Uniunea Europeană? 4, 5 sau 6? Cred că 6. Da, oh! 6. Ce-ți alegi? Adică Dan, Carl sau Laura Pausini? Laura Pausini. Laura Pausini, Ioana, te rog, discul cu Laura Pausini Pentru cine? Cum te cheamă, Lucica? Lu Lucica, o Lucica felicitări. Da. Următorul. Monica, e cu noi. Monica, să română. De asta astăzi. Monica, fii atentă, concentrează-te, întrebare. Dar mai am două premii aici. Câte state vor mai fi în Uniunea Europeană după ce Marea Britanie își va oficializa ieșirea din comunitatea europeană? Câte mai rămân? Da, și variantele. Da. 30, 27 sau 28? 30, 27 sau 28 după ce pleacă Marea Britanie? Uh, 27. Da, bravo! bravo și oricum cam... depinde de câte mai spun până atunci. Deci adică de sau cards? Ce vrei? Uh, Adiha de sau... Na. Na, Hai mai sună și mai zi să, tu mai acolo ia să pe Ionuț, bună dimineața Ionuț, salut Bună dimineața să În ce an a obținut Uniunea Europeană premiul Nobel pentru pace Cu variantele de răspuns 1991, 2012, 1998 Și de când ne apar americanii, ar putea să-l ia în fiecare an 1998 Nu mă. N-a -a fost să fie, nu nimic Următorul Oh. Mamă, vedeți ce autoritarie! La fel e cu noi toți simt. Mai am aici două premii Nu, mai am un Laurențiu Un premiu mai avem Buna dimineața Salut În ce an a obținut Uniunea Europeană Premiul Nobel pentru pace? 91, 2012 sau 98? 2012 Da, 2012 Ce premiu a mai rămas? Păi a, ah, nu știm -a Alegeți tu un premiu Adi Hadean sau Cars? Adi Hadean Adi, Adi, Hadean, Adi Hadean. Bravo. Și atunci Bravo uh... Gata pentru ascultătoarea noastră care a închis mai devreme, să mă rog, unde s-a întrerupt, acolo rămâne în discu cu The Cars. Da. Ești mulțumit, domn profesor? Da, sunt foarte mulțumit, dar vreau să te întreb întrebarea aici. Când a intrat România oficial în Uniunea Europeană? La 1 ianuarie 2004, 1 ianuarie 2006 sau 1 ianuarie 2007, domnul În 1 ianuarie 2007. Când țara a aflat atunci pe ultimul loc în Uniunea Europeană s-a săturat să mai fie ultima. <laughs> Asta <ai răspunsul> <laughs> Rămâneți cu noi alegeți să fiți smart în câteva minute. Willy William acum. o bună dimineața. <sus>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 Ale, ale! Europa FM, 8 și 44 de minute, alege să fii smart! Avem un Smart TV în această dimineață pe care îl dăm ascultătorilor Europa FM. Știm că ați trimis SMS-uri, multe, multe, multe SMS-uri. Calculatorul nostru a ales. Mergem în Pitești, Dragoș. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă salut! Bine, vei! Ai bine. să trezi ce <laughs> faci? Bine, ce să fac? Uite, pe acasă. Pe acasă. Ai, ai început de vreme azi? Lucru? Uh, nu, nu chiar nu, mai târziu, mai târziu Mergem da. mai târziu Bine, bine. avem același regulament simplu și în această dimineață Dragoș Ok Avem trei domenii, trebuie să-ți alegi unul Te gândești bine, la ce te pricep cel mai bine Hai, Da? Vedem Și după aia ai 8 secunde ca să răspunzi cu adevărat sau fals La o afirmație pe care o facem noi Da Ești ok, da? Absolut Fii atent Aici avem, așa, chimie. Da. Cinema. Da. <laughs> da? facem mai cinema. cinema, chimie, ce ea, mă? Și zoologie. Și zoologie. Da. Aia. <laughs> Hai să luăm pe asta mai artistică Care? ma? <laughs> Ce-ai fi preferat? De unde ai fi preferat să fie întrebarea? E, nu, din cinema I Am ales Sau, ce -am, certu, -am Cinema -am cine -am. Dacă cine cine tu... Ce domeniu ți-ar fi vrut tu după lumea asta? Cum? Mai ce mai domeniu ți-ar fi plăcut ție să fie Dacă uh, ar fi fost? Fotbal, fotbal, <laughs> fotbal. Băi Luca, din fotbal nu avem întrebări, nu? Nu Avem cinema, nu? Avem cinema, cinema. Aveam și din fotbal, dar n-ai vrut să-i dai omului Poți să încerci mâine Vrei să încerci mâine? Că pune mâine fotbal Nu, nu, nu, nu, rămânem la cine m-am Fii atent, ai 8 secunde, Dragoș Ca să răspunzi la, să ne spui dacă e adevărat sau fals Pentru următoarea afirmație Silvester Stallone Joacă rolul principal în seria Dispărut în misiune <giric> e fals, fals e, jucat... e fals, nu, de tot, a... tot. Auzi, cine dar cine a jucat în dispărută în misiunea? Marele Chuck Norris Bravo, bravo, Chac... bravo A Smart TV, bravo, bravo Da, mulțumesc Felicitări, hai că n-a fost greu, nu? N-a fost greu, era mai greu dublu sau nimic, nu mai faceți? Ba facem și dublu sau nimic A, okay. Pregătește Luca întrebările acum Măsăr forțele mai ca lume da, mă, <giră> well. Nu se oprește la o singură chestie Felicitări, bravo Dragoș Ai bravo, bravo. un Smart TV, <giră> ai luat în dimineața asta În deșteptarea la Europa FM 8 și cât? 4 și 7 8, 4, Europa. Europa FM Ce mai bună muzică Pe rază, că pășești printre noi Și că iar la mine îmbrațe. Să te prind. Dana și Deep Central, unde ești, am ascultat în deșteptare la Europa FM, 8 și 50 de minute. Vine Cătălin Tolontan după ora 9. Da, și vorbim, are o anchetă absolut formidabilă deschisă ieri și astăzi văd că public al doilea episod, cu siguranță vom vorbi despre asta când vine dacă nu o să vă povestesc eu. Da, și avem și un tratament cu aerul din stupii albinelor, asta pentru cei uh, care uh, Idei de afaceri, dacă exact. aveți albine, fac. faceți un business. Bun, rămâneți cu noi știrile Europa FM imediat. Pregătim medium rare. Cea mai savuroasă emisiune radio din România Sunt Adi de și vă aștept la Europa FM cu Mirium Rare În fiecare duminică de la ora 12 Emisiune oferită de Selgros Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că e o zi prea grea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 Lucoil aniversează 25 de ani pe plan internațional, cadourile vin mai devreme. Până pe 11 decembrie, orice tranzacție de minim 100 de lei îți aduce suplimentar 25 de puncte cadou pe cardul tău Club Lucoil. Alimentează în continuare în benzinării Lucoil și poți câștiga la finalul campaniei carburant suplimentar. Campania se adresează posesorilor de card Club Coil.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 Van Courier prezintă O zi obișnuită Mereu pe fugă Multe livrări, multe provocări Oriunde cu plăcere O campanie inspirată din fapte reale Livrată cu o doză de omor de Van Courier.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 eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar nu crezi că s-ar potrivi în camera pentru cofii? Yes, yes, yes, yes! Când toți își fac planuri, unul câștigă. La Europa FM. Ascultă deșteptarea în fiecare zi și fi câștigatorul unui Smart TV. Sporting! Zi. E adevărat sau pas. Adevărat! Câștiga un Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Alege să fii smart. Detalii și regulament pe europafm.ro Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă!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 între 5 și 15 grade. În capitală, o nouă zi mohorâtă, nori noriv slab și condiții de burniță, maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade. Guvernul vrea să lanseze Prima Cameră, un program de sprijinire a tinerilor care au crescut în centre de plasament. Ministrul Muncii Dragoș Puzlaru anunță că a fost pregătită fișa de proiect. Proiectul ar putea fi aplicat de anul viitor. Iorgu la programul Prima Cameră se lucrează de câteva luni. Acesta se va adresa copiilor instituționalizați pentru care nu erau prevăzute până acum măsuri de ajutor după ce părăseau centrele de plasament. Proiectul prevede ca statul să le plătească echivalentul chiriei și întreținerii la nivelul pieței pentru o locuință timp de 2 ani. În prezent, statul are grijă de acești copii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă merg la studii, amintește ministrul Dragoș Păslaru, care precizează că programul este realizat de Ministerele Muncii și fondurilor europene. De altfel, Finanțarea va fi asigurată integral din banii europeni. Pe lângă ajutorul pentru prima cameră, tinerii care ies din centrele de plasament ar urma să fie ajutați să se integreze în societate, să găsească un loc de muncă și să aibă acces la servicii de sănătate. NATO se mobilizează pentru apărarea frontului estic al Europei. Două brigade americane blindate și de aviație vor fi amplasate inclusiv în România. Potrivit Ministerului Apărării, brigada 10 aviație din Statele Unite va fi dislocată în Germania. Elemente ale acesteia vor sosi și în țara noastră. Totuși, detalii referitoare la numărul militarilor, tipul de aparate de zbor și perioada dislocării nu vor fi făcute publice, Ciprian Ioana ne explică. O brigadă de aviație și una de blindate vor fi amplasate în Europa în această iarnă. Potrivit presei americane, o astfel de decizie a NATO are rolul de a asigura Estul Europei în fața atitudinii agresive a Rusiei. Deși Ministerul Apărării de la București nu oferă detalii despre numărul militarilor, site-ul american Stars and Stripes, specializat în apărare, scrie, citând Armata Americană, că 4.000 de soldați vor fi trimiși în ianuarie în Europa. Alți 1.750 ar urma să ajungă în luna martie. Brigada va avea cartierul general în Germania, iar unitățile ale brigăzii vor fi amplasate în Letonia, Polonia și România. Ministrul apărării Mihnea Motoc confirma la începutul lui octombrie că Germania va contribui cu ofițeri de stat major la brigada multinațională care se va forma în România. Peste un milion de dolari în fiecare zi pentru protecția președintelui ales Donald Trump și a familiei sale la New York, atât cheltuiesc autoritățile din bugetul metropolei americane. Toate aceste costuri nu vor scădea foarte mult după ce Donald Trump se mută la Casa Albă, având în vedere că soția acestuia, Melania, a anunțat deja că va continua să locuiască în Manhattan, pentru ca fiul lor să nu fie transferat în mijlocul anului școlar. Donald Trump a sugerat de asemenea că are de gând să revină des în locuința sa din Trump Tower, atât timp cât familia locuiește acolo. Ștefan Printre costurile suportate de către autoritățile newyorkeze se numără cele de asigurarea prezenței polițiștilor alături de copiii și nepoții miliardarului republican. Potrivit municipalității, New york va avea nevoie de ajutor pentru a suporta toate aceste costuri, în special orele suplimentare muncite de polițiști. Chiar dacă președintele este protejat de serviciile secrete, polițiștii trebuie să se ocupe de gestionarea mulțimilor, ceea ce devine foarte complicat în cazul lui Donald Trump pentru că acesta locuiește în ce cel mai dens populat cartier din New York. Toate rudele apropiate președintelui ales locuiesc în metropola newyorkeză și au dreptul la protecția serviciilor secrete. În ultimul an, metropola a primit rambursări în valoare de 26 de milioane de dolari pentru sumele investite în protejarea unor lideri ai lumii care au vizitat Manhattanul. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana mulțumim sport Luca Pastia. Bună dimineața, CFR Cluj continuă să surprindă În Liga 1 am vins-o cu 2-0 Pe Dinamo în Ștefan cel Mare Ruiz a deschis scorul încă din minutul 3 Palice a ratat apoi un penalti acordat Gazdelor, iar Sorsa a stabilit scorul final de la jumătatea primei reprize Antrenorul dinamovist Ioan Andone Consideră că a fost un accident, dar admite Că și el a greșit în alcătuirea echipei Albroși ocupă locul al șaselea Ultimul ce duce în playoff La 10 puncte de steaua Dar Andone crede în continuare că poate câștiga titlul El nu acceptă să-i de Directorului General Adrian Mutu și spune că va analiza situația doar cu patronul Ionuț Negoiță la iarnă când îi va expira contractul. Deci, de altă parte, deși se află în insolvență, CFR Cluj performează sub comanda lui Vasile Miriuță și a consolidat locul al cincilea și dacă nu ar fi fost penalizată cu șase puncte, ar fi fost a doua în clasament la un singur punct de lider. Tot seară fece viitorul și Gazmetan media și-au remisat 1-1. Golgeterul Ligi Indii, albanezul Azren Lulacu, a marcat al 13-lea gol. Al Sezonului în minutul 19 Iar nimeli a egalat în debutul reprizei secunde Cele două echipe sunt la egalitate Și în clasament ocupă pozițiile A treia și a patra Loca mulțumim pentru știrile din sport Arena lui Cătălin Tolontan În 4 minute de deșteptare la Europa FM Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Gaga la Europa FM 9 și 9 minute. Vă salutăm din nou din studioul Europa FM. Alături de noi pentru Arena lui Cătălin Tolontan, chiar Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața, Bun. domnul Tolontan. Bună Cătălin, dimineața. doamnelor și domnilor, are o anchetă bombă pe care vă recomand să o găsiți. Mă rog, Cătălin și echipa sa de la Gazeta Sporturilor, găsiți ancheta pe tolo.ro și în pagina gazetei. Cătălin, Sporturilor, da, da. Și am o explicație de dat oamenilor pentru că probabil că au sezizat în ultima vreme că n-a mai fost așa tonic și eu. Un e pe centru al bunei dispoziții în acest studio. Tu asta fiind, <laughs> Nu, că nu fiind. sunt niciodată, de exact, exact. Deci și chemam, adică, băi, hai e, că fix nu pentru mai pentru asta chemați, exact, hai asta da. Hai și Domnul Popescu, să știi, deci Cristian Dor Popescu și Tolontan asta, pentru bună Eu dispuze. cel puțin în completarea Domnului Popescu, da. Adică unde nu reușea dânsul să da. fie exuberant, veneam eu totuși. Puțin a, unde nu reușea. Ce nu reușea dânsul, veneam eu și practic dublam da, exuberanța Da, dânsului, da exact. <laughs> Motivul este că în, ultima, în ultimele aproape două luni ne-am ocupat de această investigație împreună cu colegii mei, Răzvan Luțac și Mirela Neag uh, și cu Raid Crișan, când ne a ajutat fotoreportul foarte tare. Uh, e vorba despre o firmă, o multinațională, una dintre marile multinaționale care produce, de fapt este liderul produ uh, care produce gaze, oxigen pentru industrie, um, home caring și sănătate, liderul lumii are afaceri în 80 de țări. O firma... Ce înseamnă gaze pentru sănătate? Gaze pentru sănătate înseamnă um, acele butelii de, de oxigen, Printre altele concentrator, de oxigen da, da? pe care le folosesc în general oamenii care au mari probleme, cei care au cancer la plămâni, care au azm în forme grave, care au um, silicoză, oameni care au probleme terminale în anumite, în anumite situații și ei nu pot respira fără asistența acelor aparate. Da. Și această firmă din România, de fapt filiala multinaționalei din Franța, are sediul la Iași în România și uh, uh, are cel mai mare număr de procese intentat vreodată în Sănătatea din România. E vreo vorba de 3000 de procese pe care ea însăși le-a recunoscut după ce le-am confruntat cu datele pe care le obținusem din surse publice. Procese cu cine? Cu pacienții. Cu pacienți. Este o firmă care, practic, își dă în judecată pacienții cu o dobândă de 73% pe an. Imaginați-vă, că ascultatorii Europa FM realizează uh, monstruozitatea sumei în sine, să plătești 73% pe an dobândă. Problema nu e că îi dă în judecată. Pentru ce e plata? Plata pentru restanță, pentru ceea ce nu plătesc oamenii. Deci ca să iei un tub de oxigen... Îl închiriezi. Îl închiriezi. Exact, Trebuie să exact. dai bani companiei și compania respectivă te dăm judecată de, de ce? Că nu plătești? Dacă nu plătești, okay. exact. Și plata are impune niște penalități? Care sunt de 73% pe an. Bun. Și ajungi de la o sumă, să zicem, de 1000 de lei, ajungi la o sumă de 3000 de lei. Sau de la o sumă de 500 de lei, ajungi la o sumă de 1000 și ceva de lei pentru oameni care au pensii de 20, 200 de lei, 400 de lei. Pentru că vorbim aici despre cei mai vulnerabili dintre noi. Despre oamenii care locuiesc în general în sate, în comune, despre oameni care au avut profesii grele, minerit profesii în zona chimică, care și-au îmbolnăvit plămânii, de oameni care n-au informații, care se tem de justiție, care pur și simplu dau banii, se împrumută la bancă. Avem o groază de cazuri de genul ăsta pe care am început să le povestim și le vom povesti în continuare, numai ca să nu audă de, de justiție, pentru da. că nu au avut probleme, probleme cu justiția niciodată în viața lor. Da. Când le vine licitații, s-a pugășit și egitație, și, da. și Când ai silicoză sau... și nu mm -hmm. poți respira sau cancer pulmonar în fază terminală și nu poți respira, nu te gândești că te duci prin tribunale. Nici nu te poți duce da. prin tribunale nu, nu fizic. E, da. Tu medical da. ești practic legat de acele butelii pentru care ei te dau un judecată. Marea problemă este următoarea. Un om din interior care a plecat între timp la care a avut o boală importantă acolo s-a să vorbească pentru asta sportul și a spus, dincolo de faptul că îi targetăm și nu le trimitem facturile. Asta să de ce ajung acești exact. oameni să aibă restanțe la plată? Pentru că sunt făcut contractele cu vicii ascunse, comportamentul intenționat al firmei este acela de a nu trimite facturile oamenilor sau de a nu le spune că au de plătit ceva și că plătește casa pentru ei și avem și am publicat astăzi al doilea set de documente prin care se arată că firma face evaziune fiscală în sensul că înregistrează aceste facturi în contabilitate cu 001 lei și păstrează un alt set de facturi cu număr și serie identică, pe același nume, cu suma din contract, dar pe care nu le duce decât la tribunal, la sfârșit, după 2-3 ani după ce omul moare și procesul continuă Astfel încât omul ajunge, el sau garanți că fiecare Contractarea cel puțin unul sau doi garanți potrivit regulilor firmei ajunge să datoreze, ajung rudele să datoreze sume importante de bani pe care le plătesc. Deci, mecanismul, așa cum l-ați descoperit voi, este următorul. Această firmă închiriază echipamente care permit supraviețuirea măcar un timp a unor bolnavi în schimbul unei taxe, care ar trebui să fie periodică, lunară sau, mă rog, exact. Firma. <coughs> afirmați voi, nu trimite facturile sau ascunde faptul că există penalități de plată, ca să, sper, ca să obțină în felul ăsta sume crescute prin penalități pe care le recuperează după aceea prin procese, fie direct de la uh, bolnavul respectiv, fie dacă acesta moare, de la giranți. Exact. Da? exact. Dar, bun, asta este o chestie de o, este atât de odios, e cum discutam înainte, este... Uh, o diosenie personalizată. Le comparam cu povestea aia, cu Hexifarma, cu dezinfectanții diluați, aia era așa. În general, putea să afecteze pe toată lumea și pe nimeni. Asta este urmărirea uh, criminală și malefică a unor oameni care, cum spui tu, sunt cei mai vulnerabili. Malefică este. Să vedem dacă este și infracțional. Asta Bun. este treaba șuțiții de acum înainte. Pentru că sursele ne-au ne -au povestit aceste lucruri, firma nu a negat nimic, e important. Au trecut aproape două Asta zile ce -au și o multinațional n-a negat încă. Le-am pus respectivele, am fost corecți, așa cum trebuie să, să fie niște jurnaliști. Am întrebat pe toată lumea, ne-am întâlnit cu ei, i-am confruntat, le-am pus documentele pe masă S-au declarat șocați de documente, dacă ele sunt reale, le-a spus că sunt din interiorul companiilor, că există baza completă de date pe care de-al acum o au și, din ce știm noi, da? o au și procurorii, pentru că oamenii, repet, au început să vorbească în firmă. Nu ne-au dat niciun fel de explicație oficială, au spus că cercetează cazul să vadă ce se, ce se întâmplă. Astăzi le-am dat al doilea set de documente mai amplu chiar, și am luat un nume, un om, dintr-un sat românesc. O femeie, se numește Dumitra Opincă, a murit la 47 de ani după doar o luni după ce a folosit aparatul respectiv de la ei. Femeia aceasta a murit în calitate de pârât. Justiția din România a urmărit-o încă un an și jumătate după moartea ei. Ea a murit știindcă datorează firmei o sumă de 1000 de lei. Pentru că nu plătise, susține firma rata de 60 de lei pe lună pe care o dădea, Avea o pensie mizerabilă, erau femei din, din satul Valea Cheii din Vulcea. Și am, am vrut să vedem dacă ea este într-adevăr datoare firmei. Și am descoperit la casa de asigurări Vulcea, care ne-a furnizat elementele uh, concrete, că acea casă plătise de fapt pentru ea toată perioada respectivă. De fapt nu casa, plătise femeia, pentru că banii casei sunt banii noștri da. ai fiecăruia dintre noi. Deci dublu odios. Adică, Femeia plătise. deși Acum, firma recuperase banii. Avea banii, bun. Putea fi un contract dublu să plătești și de la femeie, să plătească și pacientul, să plătească și casa, deși se întâmleze rar astfel de cazuri și, în niciun caz, e foarte greu de înțeles, deși, de ce, deși sistemul este într-adevăr complicat și prost întocmit. Aici firmare dreptate și pacienții ajung greu să plătească prin casă. E, e corect ceea ce se spune aici, și nu numai această firma, ci și pacienții. deși sistemul trebuie schimbat și statul român trebuie să învețe ceva din asta care se, se expune astăzi. Totuși este foarte ciudat ceea ce s-a întâmplat. Cert este un singur lucru, cert este în cazul ăsta concret, că asta am și urmărit să vedem. Femeia aceasta este moralmente reabilitată. Ea a intrat în pământ știind că este un părât, un om care era uh, datoare. Nu. Ea nu a fost cu nimic datoare acestei firme, acestei multinaționale, pentru că multinacională își plătise și mai mult decât atât, potrivit facturilor furnizate de sursele de interior, nu-i facturase suma respectivă o femei s-a dus în instanță când a în judecată cu probe false. Mm -hmm. Câte procese are mai spune o dată? 3.000. Aproape 3.000 de procese potrivit mărturilor firme. Asta sunt lucruri pe care ei le-au recunoscut. Deci 3.000 de oameni care au închiriat echipamente de la această companie și care susține compania nu ar fi plătit, da? 3.000 de familii, de fapt. Pentru că de vorbim familie. despre giranți, unu sau doi pe fiecare dintre. Și cu această cred că trebuie să închiem, oricum vor fi și în zilele următoare lucruri pe care le vom scrie, pentru că nu se putea realiza lucrul ăsta și avem deja probe decât cu niște complicități majore, din partea sistemului medical, Asta din, partea caselor, din partea caselor, cum ajungi să închiriezi? ai nevoie de o recomandare de la un medic, sau cum? Uh, cum să ajungi, Vlad, să închiriezi ceva în România când te duci la un medic? Da? Ți se dă te trimite omul ăla, Zicur, nu? Te trimite medicul. Și, da, și lucrurile astea se fac cu un, cu un tip de complicitate. Repet, chiar, lucrurile sunt mai grave chiar decât am reușit să le descrim în primele două zile, pentru că există un crescendo al, al informației pe care le-am pregătit în ultima, în ultima perioadă. Ce, mai, ce aș mai vrea să spun este următorul lucru. Încă o dată, pus în fața unei situații în care n-a fost pusă niciodată. O femeie dintr-un sat românesc a murit știind că este vinovată și doar moartea a scăpat de datorie, ca să spun așa. Nu! Iar nu era datoare cu nimic. Și oamenii care plătesc prin casă trebuie să știe că de fapt plătesc ei, nu casa care e o instituție finanțată din banii noștri. Noi nu suntem datori atunci când reușim să plătim prin casa de asigurări pentru sănătate. Da. Bine, Cătălin, mulțumim, urmărim această anchetă și vă recomand și noastră tuturor care ne ascultați acum să intrați pe tolo.ro și să urmăriți episoadele. Am senzația că e o anchetă doar la început. Este un caz, cum am spus, odios. Odios, pentru că este personalizat. Dacă ceea ce ați aflat voi și ați publicat se și confirmă... Anumite lucruri sunt te... confirmate 100%. Vreau. Adică faptul că sunt premii da. de cazuri au recunoscut ei, că oamenii sunt extrem de sărmași și dependenți de oxigen, au recunoscut ei. Da. Țintirea, deci, țintirea, țintirea este țintirea clară. Țintirea unor exact. și uh, căutarea... Adică mă rog, ascunde adevărul, ascunde facturile cu intenția de a face profit din asta. Sau au asemnat numele pacienților, i au recunoscut, firma a recunoscut Semnul deja că, a, că uh, au pierdut procese în instanță când judecătorul, prin expertiză grafologică, a realizat faptul că altcineva, cine? Cineva de la firma, agentul, că ei avea interes, nu altcineva, da? Da. A falsificat semnătura pacientului. Dar au fost foarte puține lucruri descoperite până acum. Uh -huh. Repet, de tu? ce? E o chestie care ne, ne privește de fapt pe toți, pentru că sunt cei mai sărmani dintre noi. Da. Și te, stai să te gândești, nu sunt totuși părinții și bunicii noștri? Nu. Sunt părinții și bunicii celorlalți oameni din România, la fel de sărași ca ei, pe care noi îi vedem foarte rar dacă îi vedem vreodată. Parchetul face vreo anchetă? A început o anchetă? Da, a început o anchetă parchetul de pe lângă tribunalul a, Iași și evident adună probe și mărturii în momentul ăsta. Bine, mulțumim Cătălin Tolontan pentru, și pentru această anchetă și pentru prezența în studioul deșteptării.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 eu sunt pentru desinter-atac deci și pentru falimentul televiziunii române Avocatul diavolului Vineri de la ora 13 și 15 În direct la Europa FM Alege să joci drept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 Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați! Creditul merge să pe repede înainte! Fără adeverință, fără vorbă lungă! Vi și pleci cu banii în fungă! Urmează starea nasului Nasul va fi în general închis luni și marți Noaptea și dimineața izolat se va semna la polei În regiunile sudice ale acestuia Alege Quick Extra Șpreiul nazal hipertonic pe bază de apă de mare Cu ulei de eucalipt Quick Extra, respiră cu tot nasul!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 R de la rezistent și de la liber Vrei? Da.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 Mamă! Când ajungem? Imediat ce primim curent! Ce poate fi mai rău decât copiii mofturoși în mașină? Copiii mofturoși în afara mașinii, în timp ce aștept să primești curent. 33% din penele de funcționare ale mașinilor sunt cauzate de avariile bateriilor. Însă nu trebuie să ne facem griji. Faceți acum un test Varta pentru baterie gratuit. Găsiți atelierul potrivit pentru dumneavoastră pe vartaautomotive.com și beneficiați gratuit de testul Varta pentru baterie. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Intrăm în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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în mega-surf ce ți-am pregătit! În perioada 17-23 noiembrie ai Santal, băutură răcoritoare necarbonatată 1 litru la doar 4,50 Mateus Vinoze 750 ml la doar 25 de lei 99. și i Yaurt Bio 3,8% grăsime 150 g la doar 2,39 39. Mega-Imash, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale!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 un film de Oliver Stone, cu Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley și Nicolas Cage. Un thriller fascinant bazat pe realitate. NSA really Dezvăluirile fostului agent CIA și NSA the produc frisoane în lumea serviciilor secrete. Snowden, din 18 noiembrie în cinematografe. Vinovați sau nu, suntem toți ascultați. Iar. Piesa e foarte frumoasă, te rog frumos E nebunie de la LP, 9 și 35 de minute Ascultați Europa FM Vorbim cumva de aerosol, bine așa mi se pare da. O idee de De afaceri da. de, de, de -a face de -a te, Eu ți-am zis că te-ai Specializat pe idei de afaceri le, face Nu le pui tu în practică Da, facem noi facem o emisiune economică aici, da. infracțiuni economice, profit, numai, numai de bani numai vorbim, economie, da. toată ziua, bună ziua, numai bănuții. Da, O idee foarte mișto de afaceri, o investiție unică. Un domn din Târgu Jiu a deschis un cabinet care oferă tratament cu aerul din stupuri din stup, pardon, tup, din stup de albine <laughs> Din stupuri de albine Din stup de albine, da Deci e în felul următor Pacienții inspiră prin intermediul unui tub Racordat chiar la stup O perioadă între 30 și 60 de minute Este o încăpere O căbănuță așa mică așa. Sunt patru fotolii racordate Fiecare la câte un stup Prin intermediul unui tub Și în timpul ăsta poți să te la televizor Cică la documentare Despre apicultură ai, sau anim... să se imagineze animată da, cu albinețe. Te protejează ca Maia. Hai. După tu, tu, tu, tubola e așa că șo sunt după tine m-am luat tubola e suficient de mare ca să treacă și albinele pe acolo. Hai că la gestul pe care îl face. A m-a arătat așa, ca da. cum ar o pisită. Are o sită. A între între stup și, <laughs> orif, și da. E... este un tub cu prevăzut cosită, logic, Cum ca să nu vină albinuța să nu facă cu punctură pe trahee. <laughs> <laughs> da. Bună idee, aerosolii din stup sunt recomandati la sănătate. <laughs> deci domnul ăsta, Costi Bodescu, citat de uh, adevărul, are 42 de ani, e pasionat de apicultură, și spune așa, s-a constatat că atunci când apicultorul lucrează și deschide capacul stupului, se umple de înțepături. Nu. Correct. Toate acele substanțe volatile, care se emană din miere, propolis, polen, lăptișor de madcă, au efecte benefice asupra organismului și cresc imunitatea, mai ales în zona de respiratorie. Gât, cavitate, bucală, laringe, faringe, plămâni, viroze, răcele, azm unele forme de alergie, migrene, relaxare. Uite, domnule, ar trebui de să el se bazează pe experiența proprie. Înțeleg. Cred că da. Adică nu pe cercetătorii britanici care au ajuns la concluzia asta. Nu, dar e o chestie super deșteaptă. Cabinetul e deschis în fiecare zi, după amiaza, se stă într o jumătate de oră și o oră, minimum 10 ședințe, două variante, se inspiră pe gură, se expiră pe nas sau printr-o mască se respiră în mod normal. Și investiția s-a ridicat la aproximativ 5.000 de euro. Bondă. Da. Ai? Bun, bun, fiscal dă Am înțeles că <laughs> amintesc, dacă dă bondari Deși să fai FM 9 și 41 de minute, tânăr vreau mereu să fiu, da, tânăr vreau mereu să fiu, să mănânc broccoli așa cum știu. <laughs> Ca la 20 de ani. Zaf a găsit următoarea știre, despre care vreți să vorbim cu voi. Eu am aflat, vreau să-i fac o surpriză lui Zaf. Am aflat de ce nu-i place lui Zaf broccoli și varză de Bruxelles. Pentru că, în general, nu poate să-ți placă broccoli sau da. varză de Bruxelles. Da, Îți place foarte mult dar nu avocado, să, să mănânci avocado. Mamă, nu știi ce e bun. Serios sau conopidă? Vai deci de ai toate chestiile astea? Vai de capul tău, ce supă cremă de conopidă am făcut în weekend, frățiuer. Un deliciu, practic, marsă de, de Bruxelles cu sos Da, Da, da, da, da, foarte bun. Da. Și, și broccoli, pentru că tu fierbi brocoli. și un ciolan lângă, de nu, ți a plăcut, sau cum? Nu. Deci fiți atenți, creierul uman Așa. apreciază valoarea caloriilor și gustul plăcut al alimentelor în funcție de culoare zice Descoperă.ro Deci în esență așa, roșu e considerat gustos verdele neatractiv Foarte simplu, v-am mai zis despre asta așa suntem programați genetic uh, alimentele, ca să zic așa de culori vineții, verzi albăstrui creierul uman, de pe vremea când trăiam în peșteră, a fost antrenat să considere că alea sunt toxice și că mai bine nu mănânci de-astea. Vine, te adică verzi și un ciolan de la dacă îl lasă afară din frigider și se înverzește, în principiu nu e bine să no, l -am. Tu care vrei să slăbești, pentru tine e bine că mănânci ăla, intri la spital, stai pe perfuzie o săptămână și slăbești, n-ai treabă. Ce drăguț! Și faci, <laughs> îți faci și bucuria să mănânci și tu un ciolan. Deci da, dai da, da. O lovitură. Da. Deci oamenii preferă în mod natural să aleagă alimente în culori calde, cum ar fi, de exemplu, preferăm carnea roșie în loc de brocoli verde. Simplu. Sigur, există macarons verzi, dacă ai remarcat, sunt foarte bune. Mie îmi plac alea. Bine. Sunt o ghețat... mulțime... da. înghețată de care? De fistic. De fistic înghețata... îmi place și mie înghețată de da. fistic. Deci Dar alimentele... -l l înghețată. <laughs> alimentele verzi nu sunt chiar așa de rele. Um... Pe de altă parte, alimentele verzi sunt de obicei dietetice, după cum știe Zafprea, bine, chiar și în cazul alimentelor procesate și, deci, instinctiv, oamenii continuă să caute culoarea roșie și mâncarea gătită, mâncarea cu sos roșu e mai bună decât mâncarea cu sos verde, și preferința pentru roșu în loc de verde se observă și pentru alte obiecte decât alimentele, deși eu unul prefer bagnotele verzi americane, n-am nicio problemă cu asta. Dar alea roșii care ar putea fi? Mai avem noi unele anunțele noastre, suta noastră. de euro roșii interesante. Nu, au ceva roz. Sunt alea. de 500 de euro e roz. Ce e cu roz? Zii roșu. Da, că purtăm și roz la o adică. Mergem pe la... roz de 500 de euro? Nu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 9 și 47 de minute, ne apropiem de final cu deșteptarea de astăzi la Europa FM Ne pare rău, dar singura veste bună e că vin investitorii britanici mm. Nu dacă în locul nostru, dar vin investitorii britanici Guvernul majestății sale a realizat un ghid pentru investitorii britanici Care vor să vină la capătul pământului Ei, chiar capătul României. La marginea Rusiei La marginea Rusiei De și... capătul pământului cu diverse sfaturi. De exemplu, investitorii sunt britani, sunt sfătuiți să evite căruțele, hoții de buzunare și hoții de ghizați în polițiști. În parlamentari. <laughs> deci asta cu hoții de ghizați în polițiști. N-am mai auzit de mult de Maradona. Da. Păi nu, poate că... nu auzit Nici n-au auzit de asta. Deci, eu cred că oamenii ăștia au avut de a face cu niște polițiști adevărați care le-au dat niște amenzi de astea. Da, da, și zi da. zis, ăștia nu se poate să hoți Nu se poate deci Ne-au făcut, frate, nu poți să-i amende pentru așa ceva Ceva s-a întâmplat, da Iar cu căruțele alea, eu înțeleg foarte bine Eu încerc să evit căruțele în fiecare dimineață când vin la radio Bine, tu vii pe și... DN1 DN1, da uh, În document e remarcat, de exemplu, faptul că România a devenit tigrul economic al Europei Ar grul economic. Da. Am, avem cel mai ridicat rit de creștere. În primul trimestru economia a crescut cu 4,3 față de perioada respectivă din mă anul mă sperii, trecut. de unde citești? Anul viitor de pe laptopul meu, făcut în China. Anul viitor <laughs> creșterea economică este estimată la cel puțin 3,7% și printre sfaturi. Deci, cum ne văd britanici? Asta este super fan. Citez cu ghilimele. Românii pun mare importanță pe curtoazia și respectul afișat pentru oamenii mai în vârstă. <laughs> Cum? Zici? Da. <laughs> da, deci cum să nu, oamenii în vârstă sunt foarte respectați în țara noastră. Nu trebuie să puneți întrebări personale, deoarece românii prețuiesc discreția privind viața privată. E Ma. una dintre recomandări. Români care să bârfească? niciodată N ai văzut așa ceva. Tot în privința întâlnirilor de afaceri, zice ghidul britanic, citat de Digi24, le recomandă investitorilor să ajungă la timp la aceste întâlniri de afaceri sau chiar mai devreme având în vedere că punctualitatea e considerată una tu în afaceri. Aș. Nemții de la noi au preluat punctualitatea <laughs> de da? da, da, da. pistol. <laughs> Da, adică, da, aici și-au făcut școala. Da, dar mai degrabă punctualitatea este respectată în mediul privat, nu și cel de stat, zic britanicii. Punctualitatea e o regulă comună. Cu toate acestea, atunci când aveți de a face cu companii de stat, e posibil să fiți lăsați să așteptați, sunt avertizați investitorii. Băi, asta cu punctualitatea la stat. Ca să înțeleagă... Ce trebuie să înțeleagă adică. Na. Eu zic că tatu e punctual, dacă trebuie să ajungi la un și o până în patru, că închide. Dacă mai zici până în 3 s-a terminat. Zice așa, da, corect. ferinți vă să faceți afirmații exagerate, spune ghidul. Românii preferă să facă afaceri cu oameni onești și care nu se laudă cu realizările lor personale sau financiare. Da, ghiul da, da, da, ăsta boss e numai da, așa. De, da, da, da. Mai ce da. mașină mi-a luat. De cât românii din Spania fac asta. Da, da, da. <laughs> Doar dacă avem climă bizonică. <laughs> da. Investitorii sunt sfătuiți că atunci când conduc, în sensul de șofează, să fie atenți la starea drumurilor, care este variabilă, spun britanicii ce drăguți sunt da, ei da, cu noi. Da, da, și vedeți că se circulă pe partea dreaptă. Da, sublinind că drumurile secundare sunt în general într-o stare proastă. Standardele de circulație pot fi precare Țineți cont că șoferii pot frâna oricând Pentru a evita O groapă din carosabil, căruțe trase de cai Animale domestice, câini vagabozi Care apar brusc în fața autovehiculelor. Și așa adăuga eu Sau pur și simplu pentru că parchează Că vor să-și ia țigări Și nu e niciun loc de parcare în fața magazinului Dar e loc pe drum Adică de ce să nu oprești pe banda 1 dacă, alt... dacă era loc liber Da, Dacă era loc liber pe banda întâi, ce? Ciprian nou ne aduce un plin de camara. Vine, cred că, auzi, cred că, cred că face și cerere în căsătorie, Ciprian. Am auzit că dă inele. Cum dă inele? Cum da, putea l întreba, E pe aici, Ciprian? A ieșit. Inele da, de ceapă. A, a, dispărut. a dispărut. Inele cine? de ceapă. E departe. Lasă că îl luăm la întrebări, dar oricum vă spune el după 10. Rămâneți aici cu, cu știrile Europa FM, nu bine. vine. știrile, da. Da. Vrei să fii sigur că va spune? Da.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 o odată ca niciodată, într-o gură îndepărtată, o bubiță de culoare a laptelui, cu margini roșii ca focul, Aftă ca zăpada, se zicea. Și cât vedeai cu ochii și cuprindeai cu limba, alta mai dureroasă nu se găsea. glindă, o grinjoar, Dacă apăs aici, o să mă doară? Mami, nu așa ai povestea. Când ai o aftă, e greu să te gândești și la altceva. Poți scăpa de durere cu Anaftin, gama completă pentru îngrijirea aftelor. Anaftin îți poate lua gândul de la durere. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.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 Financing. Ofertă Oferta supusă unor termene și condiții detalii pe ucfim.ro. Stimați ascultători, dacă vă doare spatele, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați făcut o entorsă, folosiți Sindolor Gel. Dacă ați rămas cu gâtul înțepenit, masați ușor cu Sindolor. Sindolor, singurul gel cu 3 substanțe active și 4 mecanisme de acțiune. Calmează inflamația, combate procesele ce întrețin durerea, împiedică formarea și transmiterea impulsului nervos și reduce senzația de durere. Atenție, Sindolor Gel nu se aplică și în cazul durerilor din dragoste. Sindolor Gel, fără durere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 Preferată. Dentistul meu mi-a spus despre crema adezivă Corega. Îmi menține proteza dentară fixată pe parcursul întregii zile și ajută la prevenirea pătrunderii resturilor alimentare sub aceasta. încearc și tu! Luna aceasta cumpără orice produs Corega și dacă nu ești mulțumit, îți poți primi banii înapoi. Detalii la 0800 860 860. Apelul este gratuit în toate rețelele. Corega. Mănânci, zâmbești, trăiești.